بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نعمت چې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی وان نجم اذا ها وان ضل صاحبکم و ما روا قسم دی پستوري کله چې شو ستاسو ملګری نبه لالي شوي او نه په غلط لار روان شوي دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى هاغه دخل نفس دقايشنا خبري نکوی دا خو یوه و وهدا چي په هو نازل ولیکیگی هغه تا یو زبردست قوت وال تعلم ور کړی دی د د حثمت خاوندي ووهوابفق الأله ثم دنا فد دله ف كان قاب قسيي او ادنا فأح عابما غ مخ مخ راغې دېدو په دا حال کې چېغاه د اوفق په وچت ب्याने تیرا دے اوبر په هوا کې ودری دو انتردی پوری چې دغو لیندو برابر یاد دینه څ کمه فاصله پاتشوا پس دا هغو هرو د الله بندتا هغه وې اورس والا د کمی د سوال چې داغو په زیمغو ما کذب الفؤاد ما را ا فتمارونهم علی ما یرا ولقد رااه نزله اخرى اغه سچي نظر اوليدل پهغي کې زړه د روغ شامل نکړل آیا او تاسو دا وسرہ پهغه سچ جګړه کوي چې هغه پسترګو ویني عین د سدره او یو سل بیاغو د سدره المنتها په خوا کې هغه اوليدو چې حلت ورسره جنته الماوا ده ان يل ش صدره ما يرشا ما زاغل بصر وما طرا لقد را من او په هغه کې په سيدره باندې راخوري دل سچ راخوري دل مستریوبريخه او نه د حد نه واوري او هغه د خپل رب لوي لوي نخي اولي دني اثر ايتم لات والعزا ومنا الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك الى قسمه ونزا اسدلوا اي كي ايا تاسو چري دد لات او دد عزا او دریم دا یو بزرگی منات پاکی کت باندی سو گوور هم کلے دی آیا زامن ستاسو دا پارا دی او لونا د خدای دا پارا دا خود ډیر د بینصافی تقسیم شو انہی ایلا اسماء سمیتو موها من مِن این يتبعون اِلَّا الرَّنَّ وَمَا تَهْوَا الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى فَأَسَلْكِ دَا نُرْحِسْنَ دِي بس تَشْيَوْسُونُ مُنَ دِي چ تاسو او تاسو پلاني کولو اخودلې دي الله د دې لپاره هیڅ سند نه نازل کړي حقیقت دا داخلت تشب وهم او ګمان پر روان دي او د نفس د فحشات او مریدان جوړ شو دي حالکه د خپل رب د طرف نه هغه ته هدایت راغلي امل الانسان ما تمنا فلله الاخره والاولا آیا انسان چې سوغواړي داوود پاره هم هاغاق دي د دنیا او د آخرت مالک خو خاص الله دی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیء لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويض فاسمانني کې څومره ډيري داغوی سفارش هم هیڅ په کار نشي راتله ترڅو چې الله د دا یو داسې سړي په د سفارش کولو اجازت و نه کړي چې دا غو د پاره هغه سد درخواست او داغو غو فخوي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ فِي يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْمِي مِنَ الْحَبِّ شَيْئًا حُکم خلق تي أخيرت نمني هاوئي بفرق توبان خزو نمونك دي حالاك دا دا معملة هس إلم تحاصل نده او صرف په ګومان پسې روان دی او ګومان د هاک بځه هیڅ کار نشور کوله فاعری عننه سو ولعن ذکرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن ابتدى نو اي نبي صلى الله عليه وسلم څوک چې زموږ ذکر نه مخ اړوي او د دنیا د جن نسوا بل هي مقصد نه لري هغه په خپل حال باندې پرېګل د دې خلقو د علم حد بس هم دادې دا خبر است ربت خمالمدا چې داود لارینا سوک په لاری شوي او سوک په نیغلار روان دي واللله ما فیس سماوات و ما فیل ارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و يجزی الذین احسنوا بالحسنا الذین يتجنبون وَلِفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ أعلم او اعلم او دزمکی دا او داسمانونو د دا هر سیز مالک خاص الله دی غفاره د دی چې الله په دمل خلقلا داوی د دا عملونو بدلو ورکړي او ها خلقلا خو بدلو ورکړي چې نیک امر اختیار کړي دی او د لویو لویو گناهونو او د به حیاي د کارونو نه ځان ساتي سیوا د دینا چې سوادو گناهونو تئوشي بیشکا ستارب دا فراقی بخانی مالک دے اغا تاسو دا هغا وقتنا خپی جنی کلچی اغا دزمکینا تاسو پیدا کوی او سو وقت چی تاسو لا دا خپلو میندو پا خیطو کی پراتو وی و دا خپل زان دا پاکی داوی مکو وی اغا خپی جنی چی پاککت کی متقی صوف دے اثر ایتا الَّذی وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاہا غصرے اولیدو چهغا دا اللہ دا لارینا باوریدو او لکشان مالی ورکلو او منشو اعندهو علم الغیب فهو يرا ام لم ينبأ بما فی صحف موسا وعبراہیم الذی وصفا آیا د حبسرا د غیب علم دی چې هغه حقیقت وني اایا حبتا هغه خبره ندیر رسیدلې کمی چې د موسی السلام په صحفو کې او د هغه ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې بیان شوي دي چې هغه د وفا حق ادا کړ الله تزرو وزره وزره اخرى دا چی یو بار اوچتونکي با د بل بار نه اوچتوي و الیس للین سنی الا ما او دا کی د انسان لپاره بس هغه سدي چې د کم لپاره هغو کوشش وکړو وان مسعه سوف يرى ثم يجزاهم الجزاء الاوفى او داچی داگو کوشش با دیر زر اولی دیشی او داگی پورا بدلبا هغولور کلیشی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى او داچی آخر ناخر ستارب ترسی دل دی وَأَنَّمُو هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَهَ او داچی خاص هغو وخندول او هغو وجلول وَأَنَّمُو هُوَ أَبْكَهَ او داتې خاص هغو مرګ او ژوند ورکو او انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا او داتې هغو د دا نر او د ښځې جوړه پیدا د نطفه ده یو ساسکنا کله هغا رحم تواچه ولیشی وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَتَ الْأُخْرَا او داچی دوباره جوند ورکولهم ده غز موارده وَأَنَّمُوهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى او داچی خاص هغو انسان غنی کرو او جایدادی ورکلو وَأَنَّمُوهُ وَرَبُّ الشِّحْرَا او داچی هغا د شیعا رب دې او انه اهلك عاد الاولا وسمود ثمن ابقا او داتي خاص هم هغو اولني عاديان هلاك کرن او سموديان داس ختم کرن چې په هغو کې هیڅوک باقی پر نه هو دو وقومه نوح مِّن قبل اننهم <سؤال> كانوا او داوینه مخکی د دا نو ول اسلام قوم تباکرو زکتی هغوی سخت ظالمان او سرکه خلک وو او پاستر شوی کلی او چتکل او راغزار کرل بیاي خور کلو پهغوی باندې هاغه سو چې تاسو خپه جنای جی سی خور گرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا نُؤِئِ انسانا تو بد اخبر رب پا کمو کمو نعمتنو کی شک کوئی هادا ندیر من النظر الاولا ازفت الازفة لیس لها من دون اللہ کاشفة دایو یو خبرداري دي دړمبو خبردارونه راتلونکو په ساتنه زيره غلې دي د الله بغیر بل څوک داغه د فکول کې نشتا آیا دا هر خبري دي چې تاسو تعجب کوئ واتمخون او جړې نه وان تم سامدون او پسند درو تماشو دا شاته غرزوائی آیت ای سجدہ فسجدو لیللہ وعبدو اللہ تسجدو او بندگی اکرائی